Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ дев'ятнадцятий. Дім страху. Поки ми йшли, запала ніч. Небо затягло хмарами, які почали збиратися ще по обіді, і нас огорнула непроглядна темрява, що було незвичайним для цієї пори року. Шлях лежав по нерівних гірських схилах, Проте Алан досить упевнено рухався вперед, і я не міг зрозуміти, як він знаходить дорогу. Нарешті, близько половини на одинадцяту, ми вийшли на вершину крутого пагорба і побачили внизу вогні. Двері будинку, певно, були відчинені навстіж, і через них проникало світло вогнище і свічок, а навколо будинку квапливо рухались п'ять чи шість чоловік, кожен із запаленою головешкою в руках. «Джеймс, мабуть, із глузду з'їхав, кинув Алан». Якби замість нас сюди підійшли солдати, він попав би в халепу. Та певно він поставив на дорозі вартового. До того ж, Джеймс добре знає, що жоден солдат не знайде того шляху, яким прийшли ми. Алан тричі свиснув, подаючи умовний знак. Дивно було бачити, як при першому звуці всі головешки враз зупинилися. Наче люди, що несли їх, злякались. І як після третього свисту вони заметушилися знову. Заспокоївши їх таким чином, ми спустилися схилом пагорба вниз, де нас зустрів біля воріт, житло це було схоже на багато. ферму. Високий вродливий чоловік років за п'ятдесяти привітав Алана по-гельському. «Джеймс Стюарт», – звернувся до нього Алан, – «прошу вас говорити по-шотландському, бо я привів із собою молодого джентльмена, який не розуміє гельської мови, ось він», – додав Алан, беручи мене під руку. Це молодий джентльмен і рд із південної Шотландії. На мою думку, для нього буде краще, коли ми не називатимемо його ім'я. Джеймс Гленський досить люб'язно привітався зі мною, а потім знову обернувся до Алана. Це просто жахливий випадок, що накличе на країну нещастя. вигукнув він, заламуючи собі руки. Пусте, заспокоїв його Алан. Вам доведеться примиритися з ложкою дьогтю в бочці меду. Колін Рой мертвий, будьте вдячні за це. Добре вам говорити, не вгамовувався Джеймс, але слово честі. Я б хотів, щоб він ожив знову. Звичайно, легко вихвалятися і пишатися наперед, та справа вже зроблена, Аллене. А хто за це відповідатиме? Вбивство сталося в Апіні, запам'ятайте це. І Апінові доведеться розплачуватись. Поки вони розмовляли, я стежив за слухами. Одні з них стояли на драбинах, і у стріхах будинку і надвірних будівель, витягуючи звідти рушниці, шпаги та військове спорядження. Інші забирали їх і кудись відносили. Від підніжжя пагорба долинали приглушені удари мотики, з чого я здогадався, що там закопують зброю. Хоч усі вони метушилися, в роботі не відчувалось порядку. Люди хапалися за одну і ту саму рушницю, стикаючись смолоскипами, а Джеймс, перериваючи час від часу розмову з Аланом, віддавав челяді накази, яких, очевидь, ніхто не розумів. При світлі смолоскипів я бачив, що обличчя в усіх були схвильовані і стривожені. Хоч слуги й намагалися говорити пошепки, в їхніх голосах відчувався страх і гнів. Незабаром з будинку вийшла дівчина з якимось клуночком чи пакунком у руках. І я часто потім усміхався, згадуючи, як Алан – Побачивши той клуночок, якимось шостим чуттям здогадався, що то таке. «Що то в руках у дівчини?» – спитав він. «Ми саме робимо лад у домі Алана», – відповів Джеймс, зляканими трохи улесливим тоном. «Адже вони обшуковуватимуть апін зі свічками, тому треба, щоб у нас усе було гаразд. Ми закопуємо рушниці і шпаги в мох, а це, мабуть, ваш французький одяг. Його, очевидно, теж закопаємо». «Закопати мій французький мундир», – обурився Алан. «Присягаю, з цього не буде». Він одібрав у дівчини пакунок і пішов до клуні переодягатися, доручивши мене своєму родичеві. Джеймс повів мене в кухню, сів зі мною до столу, усміхаючись і розмовляючи спочатку досить гостинно. Та скоро він знову засумував і сидів мовчки, насупившись і гризучи нігті. Часом він згадував про мене, промовляв кілька слів, намагаючись усміхнутися. І знову поринав у гіркі роздуми. Його дружина сиділа біля каміна і плакала, затуливши обличчя руками, а старший син, присівши на підлозі, переглядав велику купу паперів і час від часу кидав котрийсь із них у вогонь. Служниця, з почервонілим від сліз обличчям, сновигала по кімнаті, скімлячи зі страху. Іноді в дверях з'являлось обличчя служника, який запитував, що робити далі. Нарешті Джеймс підвівся і вибачившись за свою неввічливість, попросив мого дозволу піти й пройтися. "Все одно з мене погане товариство", сер додав він до того, ж я не можу тепер думати ні про що інше, крім цієї страшної нещасливої пригоди і тих прикрощів, які через неї загрожують безневинним людям. Раптом Джеймс помітив, що син кинув у вогонь папір, який він, мабуть, хотів зберегти. Нерви його не витримали. І було боляче дивитись, як він кілька разів ударив хлопця. «Ти з глузду з'їхав!» – вигукнув він. «Хочеш, щоб твого батька повісили?» І забувши про мене, ще довго кричав по гельському, на що юнак нічого не відповів, тільки дружина при слові «повісили» закрила обличчя фартухом і заридала ще голосніше. «Мені, як сторонній людині, дуже тяжко було чути і бачити все це». І я невимовно зрадів, коли повернувся Алан, знову схожий на себе у французькому мундирі, хоч той мундир уже так зносився і вилиняв, що майже не заслуговував своєї назви. Потім другий син Джеймса вивів мене з кімнати і дав новий одяг, у якому я вже давно мав потребу. Крім того, мені подарували пару черевиків з оленячої шкіри, які носять верховинці. Спочатку черевики здалися мені досить чудними але потім, походивши в них трохи, я пересвідчився, що вони дуже вигідні. Коли я повернувся до кімнати, Алан, очевидно, вже встиг розповісти Джеймсові про свої пригоди, бо вони вирішили, що я повинен тікати з Аланом, і всі заходилися споряджати нас у дорогу. Кожному з нас дали шпагу і пістолі, хоч я і признався, що не вмію володіти шпагою. З цією зброєю, бойовим припасом, мішечком, вівсяного борошна, залізним казанком і пляшкою справжнього французького коньяку ми приготувалися в дорогу. Грошей, правда, у нас було обмаль. У мене лишилось не більше двох гіней, а аланів через із грішми ми відправили за призначенням з іншим гінцем. Тож усе багатство цього вірного посланця складалося 17 пенсів. Що ж до Джеймса, то він геть чисто витратився на подорожі до Единбурга і на судові процеси в справах орендарів, а тому зміг нашкрябати лише три шилінги і п'ять з половиною пенсів та й ті майже всі мідяками. Цього мало, зауважив Алан. В такому разі знайдіть десь поблизу безпечну схованку і сповістіть мене. Вам слід швидше виплутатися з цієї справи, Алане. Зараз не час затримуватись через якісь одну чи дві гінеї. Кембли, напевно, пронюхають про вас. Почнуть розшукувати, а знайшовши, складуть на вас вину за сьогоднішнє вбивство. Якщо звинуватять вас, то і мені не минути лиха. Я ваш близький родич і вітав вас у себе, коли ви з'являлися в цьому краю. А якщо справа дійде до мене... Тут він затнувся, зблід і почав гристи нігті. Нашим друзям було б дуже тяжко, якби мене повісили. «Це був би нещасливий день для Апіно», ну, – мовив Аллен. «Від думки про цей день у мене стискається горло», – відказав Джеймс. «О, Алане, Алане, ми міркували, як два дурні!» – вигукнув він, ударивши кулаком по стіні так, що задвихтів будинок. «Щоправда, то правда», – погодився Аллен. «Мій друг з незінної Шотландії, при цьому він кивнув на мене, давав мені з цього приводу добру пораду, якби я тоді послухав його». Слухайте далі, знову перебив його Джеймс, вернувшись до давнього тону. Якщо вони посадять мене в тюрму, то саме тоді вам і потрібні будуть гроші. Бо, як ми з вами говорили, на нас упаде тяжка підозра. Ви розумієте це? Тож подумайте гарненько, і ви зрозумієте, що мені самому доведеться донести на вас. Мені доведеться оголосити винагороду, тому хто зловить вас, іншої ради немає. Звичайно, нелегко вдаватися до цього між такими близькими друзями. «Але якщо мене звинуватять у жахливому злочині, я змушений буду захищатися, Алане, ви розумієте це?» Джеймс говорив дуже поважно, і наче виправдовуючись. Тримав Алана за бортмундира. «Розумію», – відповів Алан. «Вам, Алане, треба тікати звідси, і навіть з Шотландії, вам і вашому другові теж, бо мені доведеться донести і на нього. Ви розумієте це? Скажіть же, що розумієте?» Мені здалося, що Алан трохи почервонів. «Ви надто жорстокі до мене, адже я привів його сюди, Джеймсе. Це все одно, що виставляти мене зрадником». «Що ви, Алане?» – вигукнув Джеймс. «Гляньте правді в очі. Так чи так, його будуть розшукувати. Я більше, ніж певен, що Мунго Кембл оголосить за нього винагороду. Хіба це змінить суть справи, якщо і я теж оголошу?» До того ж у мене на руках сім'я. Після короткої паузи він додав, адже присяжними будуть Кембли». «Добре вже те, що ніхто не знає його імені», – докинув Алан замислено. «Ніхто і не дізнається, Алане, даю вам слово джентльмена», – вигукнув Джеймс, наче він знав моє ім'я і приносив у жертву свої вигоди. «Доведеться тільки описати його одяг, зовнішній вигляд, роки і таке інше. Я не можу діяти інакше». «Я дивуюсь вам», – обурився Алан. «Невже ви хочете продати хлопця з допомогою вашого ж подарунка?» «Ви дали йому новий одяг, щоб потім зрадити його?» «Ні-ні, Алла, не заперечив Джеймс, зовсім ні. Ми опишемо одяг, який він скинув, той, у якому його бачив Мунго. Але мені здалося, що після цього він занепав на дусі. Бідолаха справді хапався за кожну соломинку, і я певен, що перед ним увесь час стояли обличчя його споконвічних ворогів, які займали лаву присяжних, а за ними шибениця. Ноусер звернувся Алан до мене. «Що ви скажете на це? Ви тут під охороною моєї честі, і мій обов'язок подбати, щоб нічого не робилось проти вашого бажання». «Мені майже нічого сказати», – відповів я, – «бо ваша суперечка для мене зовсім не зрозуміла. Але з погляду здорового глузду відповідати за злочин має той, хто вчинив його, тобто чоловік, який стріляв. Оголосіть про нього чи, як ви ще називаєте це, пошліть за ним погоню і дайте змогу чесним невинним людям жити спокійно». Почувши мої слова, Аллони Джеймс жахнулися і наказали мені тримати язика за зубами, бо про це й мови не могло бути. «Що тоді подумають камерони?» – казали вони, і це впевнило мене, що вбивство, очевидно, вчинив хтось із меморських камеронів. «Невже ви не розумієте, що цього чоловіка можуть піймати? Ви, мабуть, не подумали про це?» – додали вони з такою наївною поважністю, що я втратив будь-яку надію порозумітися з ними. «Гаразд, – здався я. – Будь ласка, доносьте на мене, на Алана, хоч і на короля Георгія, Адже ми всі троє не винні, а це, очевидно, і потрібне». «Та принаймні, сер, – звернувся я до Джеймса, трохи заспокоївшись, – я друг Алана. І якщо можу бути чимось корисним його друзям, мене не зупинить ніяка небезпека». Я визнав, що краще дати свою згоду з доброю волі, бо помітив, що Алан уже почав хвилюватись. А крім того, яке має значення, те, погоджусь я чи ні, думав я. Адже вони однаково призначать винагороду за мою голову, тільки-но я повернуся до них спиною. Але я помилявся і зразу ж помітив це, бо не встиг договорити останніх слів, як місіс Стюарт схопилася зі стільця, підбігла до нас і кинулася з плачем на груди мені, а потім Аланові, благословляючи Бога за нашу доброту до її сім'ї». «Щодо вас, Алане, то ви тільки виконуєте свій святий обов'язок», – сказала вона. «Але цей хлопець уперше прийшов сюди і побачив нас у найгіршому світлі, побачив господаря в ролі жебрака, тим часом як він народжений, щоб наказувати, мов, король». «Мій любий хлопчику», – звернулася вона до мене, – «на превеликий жаль, я не знаю вашого імені, але бачу ваше обличчя, і поки серце битиметься у мене в грудях, я пам'ятатиму вас, думатиму про вас і молитимуся за вас». З цими словами вона поцілувала мене і знову зайшлася таким плачем, що я збентежився. «Ну що ж», – розгубився Алан. «У червні розвидняється дуже рано, а завтра в апіні чиниться великий галас, гасатимуть драгуни і кричатимуть «Круахан!», бігатимуть червоні мундири, а тому нам слід швидше забиратися звідси». Ми попрощалися і знову вирушили в дорогу, прямуючи на схід. Ніч зайшла тепла, тиха, беззоряна, але край, по якому ми йшли, був так само нерівний, як і той, що лишився позаду. Розділ 20. Втеча через вересові зарості. Скелі. Ми то йшли, то бігли бігцем, а коли повернула за північ, довелося бігти майже не зводячи духу. Хоч місцевість на позіри здавалася безлюдною, ми поминули більше двадцяти халуп і будинків, що ховалися у відлюдних місцях між пагорбами. Щоразу, коли ми наближалися до котрогось із них, Алан залишав мене на дорозі, а сам підходив, стукав у двері і розмовляв якусь хвилину чи дві біля вікна з господарем, повідомляючи новини. У Верховині це вважалося настільки обов'язковим і так сумлінно виконувалося всіма, що Аланові доводилося зупинятись, навіть важачи своїм життям. У більшості осель, біля яких ми зупинялися, вже чули про вбивство. А врешті, наскільки я міг судити, бо стояв далеченько і не розумів мови, новина ця більше жахала, ніж дивувала. Вже почало світати, і хоч ми і поспішали, але ще були далеко від будь-якого захистку. Ранок застав нас у широкій, оточеній дикими горами долині, по якій звивалася бурхлива річка». В долині не росло ані травинки, ані деревця. І згадуючи потім про неї, мені іноді здавалося, що це була саме та долина, яку називають Гленков, і де відбулася скривава різанина за часів короля Вільгельма. Подробиць наших блукань я майже не пам'ятаю. Ми йшли, то ніби наближаючись до мети, то віддалялися від неї, плутаючись довгими обхідними шляхами. Ми дуже поспішали, пересувалися весь час ночами, а назви місцевостей, якими ми проходили, я хоч і чув, але по Гельському, тому вони дуже швидко забувались. Отже, на світанку ми побачили, в якому жахливому місці зупинились. Алан насупив брови. «Це місце не підходить для нас», – заявив він, – «його неодмінно мають охороняти». З цими словами він кинувся бігти ще швидше вниз, туди, де річка розділялась на двоє. Вона проривалася між трьома скелями з таким страшенним гуркотом, що від страху в мене стискалося серце Над скелями повисав густий туман з водяного пилу Довго не роздумуючи, Алан стрибнув на середню скелю І впав там, упираючись руками і ногами, щоб утриматись на ній Бо скеля була невелика, і Алан міг би зірватися Ледве встигнувши прикинути відстань і оцінити небезпеку Я стрибнув слідом за ним На щастя, Алан підхопив і притримав мене так ми стояли поряд на невеликій слизькій від бризок скелі, а перед нами вирував ще ширший потік, який теж треба було перескакувати. Коли я подивився навколо, у мене від страху запаморочилась голова, і я затулив очі рукою. Алан схопив мене за плече. Я бачив, що він щось каже, але від гуркоту водоспаду і запаморочення не міг нічого розчути, тільки помітив, як він, почервонівши від гніву, тупнув об скелю ногою. Та мій погляд знову впав на шалений потік, який лютував навколо нас, на туман, що навис над нами в повітрі, і, здригнувшись від страху, я знову заплющив очі. В ту ж мить Алан приклав до моїх губів пляшку з коньяком і примусив випити майже чверть пінти, після чого я трохи посміливішав. Потім він крикнув мені у вухо, «Гойдатися на шибениці чи втонути!» Повернувся до мене спиною і перескочив через другий рукав річки, безпечно впавши на берег. Тепер я стояв на скелі сам, і мені стало краще. В голові трохи шуміло від кон'яку. Я зрозумів, що коли не перескочу через потік зараз, то вже не перескочу ніколи. Я низько присів і кинувся вперед з тою злобою і відчаєм, які іноді заміняли мені хоробрість. Та тільки руки мої досягли другого берега, Ледве я встиг ухопитися за камінь, як зірвався у воду. Потім знов ухопився, знову зірвався і вже сповзав у водоспад, коли Алан схопив мене спочатку за волосся, потім за комір і з великим зусиллям витяг на берег. Не кажучи ні слова, він знову кинувся бігти, і я мусив звестися на ноги і наздоганяти його. Втомившись і ще раніше, я тепер почував себе вкрай знесиленим і хворим, а від випитого коньяку Трохи паморочилася голова. Я біг, спотикаючись. Нестерпно кололо в боці. Нарешті Алан зупинився під великою скелею, оточеною меншими, і ця зупинка була, як ніколи, вчасна для Девіда Балфара. Я сказав, під великою скелею. Та насправді це були дві скелі, що спиралися одна на одну вершинами. Висота їх сягала майже двадцяти футів, і з першого погляду вони здавалися неприступними. Навіть Алан, хоч про нього можна було сказати, що він має чотири руки, двічі марно намагався злізти на них. І тільки третього разу, ставши мені на плечі і підскочивши з такою силою, що мало не зламав мені ключиць, так і заліз туди. Опинившись на вершечку скелі, він спустив мені свій через, з його допомогою, а також використавши дві маленькі заглибини, куди можна було поставити ногу, я теж видерся нагору. Лише тоді мені стало з'ясно, чому ми сюди вилізли. Обидві скелі мали зверху западини, і, схиляючись одна до одної вершинами, утворювали щось подібне до тарілки або блюдця, де могли, лежачи, переховуватись три-чотири чоловіки. За весь цей час Алан не промовив ні слова, а тільки біг із якимось диким шаленством видирався на скелі, з чого я зрозумів, що мій товариш, певно, дуже боїться, щоб нас не помітили. Навіть тепер, коли ми вже залізли на скелю, він не сказав нічого, а мовчки розпластався на камені і, піднявши трохи голову, одним оком почав вивчати навколишню місцевість. Він, як і раніше, залишався поважним. Уже зовсім розвиднілося, і ми могли розглядіти кам'яні стіни долини, її дно, сіяне скелями, і річку, що звивалася поміж скелями, утворюючи пінисті водоспади. Але ніде не видно було ні диму людської оселі, ні живої істоти, крім хіба орлів, що кричали над скелями. Нарешті Алан усміхнувся. «Ось тепер ми маємо деякі шанси на порятунок», – промовив він і додав насмішкувати, дивлячись на мене. «А ви не дуже великий мастак, плигати». Я, очевидно, почервонів від гіркої образи, бо він зразу ж сказав. «Я не ганю вас. Боятися чогось і все ж не відступити». «Це робить вам честь, Девіде. До того ж навколо бушувала вода, а води навіть я жахаюсь». «Ні-ні», – підсумував Алан, – «не з вас слід кепкувати, а з мене». А Я поцікавився, чому. «Сьогодні вночі я показав себе справжнісіньким йолопом. По-перше, збився з дороги, хоча ми тепер на моїй батьківщині, в Апіні. Тому ранок застав нас там, куди нам ні в якому разі не можна було потикатися». З цієї ж причини ми лежимо тут, на голих скелях, ризикуючи життям. По-друге, не взяв пляшки з водою, чого ніяк не можна пробачити людині, яка так часто бувала в горах. І тепер нам доведеться смажитися цілісінький день на сонці без єдиної краплини води. Адже ми маємо тільки коньяк. Ви можете подумати, що це не так уже і важливе, та ще до вечора згадаєте мої слова. Мені дуже хотілося загладити неприємне враження» яке справила на Алана моя поведінка, і я виявив готовність спуститися вниз і наповнити пляшку водою з річки, якщо він тільки вилізне і спиртне. Мені б дуже не хотілося втрачати спиртне, відказав Алан. Воно зробило вам сьогодні добру послугу, без нього, на мою скромну думку, ви й досі стовбичили б на камені. Крім того, ви, як спостережлива людина, могли помітити, що Алан Брек Стюарт ішов, можливо, трохи швидше, ніж звичайно. — Трохи швидше, — вигукнув я, — та вимчали, як навіжений. — Невже, — всміхнувся Ален. — Значить, не можна було гаяти часу. Від цього залежало наше життя. Але досить розмовля, гайте спати, юначе, а я стану на варту. Я послухався його і уклався спати. Між вершечками двох скель вітром нанесло трохи торф'яної землі, на якій росла папороть. Вона і стала мені постілью. Останнє, що я чув, засинаючи, були крики орлів. Десь годині о дванадцятій Алан грубо розбудив мене, затискуючи мені рот рукою. «Тссс!» – прошепотів він, – ви дуже хропли. А що здивувався я, побачивши його перелякане і похмуре обличчя? Хіба не можна хропіти? Він виглянув через край скелі і кивнув мені зробити те саме. Стояв ясний погожий день. На небі не видно було ані хмаринки. І відчувалася спека. Вся долина лежала перед нами, як на картині. Майже за пів милі від нас на березі річки отаборилися солдати в червоних мундирах. Осередині горіло велике багаття, біля якого дехто з солдатів готував їжу. Ближче до нас на вершині скелі, майже такої ж високої, як і наша, стояв вартовий. Його зброя виблискувала проти сонця. Нижче за течією весь берег річки теж охороняли вартові – розставлені на різні відстані один від одного. Декотрі з них розташувалися, як і той, що стояв поряд з нами, на підвищеннях, а інші крокували внизу, вперед і назад, зустрічаючись на півдорозі. Трохи вище, там, де місцевість була більш відкрита, їздила кінна варта. Нижче по долині стояли розстрільної піхотинці, але річка в тому місці ширшала, бо в неї впадав великий струмок, і їх розставили на чималій відстані один від одного. Вони охороняли тільки броди й камені, по яких можна переправитися через річку. Я глянув на них і знову ліг на папороть. Якось дивно було бачити, що ця долина, така безлюдна на світанку, тепер виблискувала зброєю і червоніла мундирами солдатів. — Тепер ви розумієте? — спитав Алан. — Ось що мене лякало. Я боявся, що вони охоронятимуть берег річки. Солдати почали з'являтися вже години зодві тому. Ну і мас так же виспати, юначе. Ми тепер у небезпечному місці. Якщо вони піднімуться на схилий гір, то легко зможуть побачити нас у підзорну трубу, а коли залишаться в долині, то ми ще протримаємося. Нижче по річці пости стоять рідше, і ми вночі спробуємо прослизнути між ними. «А що робитимемо до ночі?» – спитав я. «Будемо лежати тут і пектися на сонці». Це одне слово «пектися» якнайкраще відбивало те жахливе становище, в якому ми перебували весь день. Ви, мабуть, пригадуєте, що ми лежали на голій вершині скелі, мов риба на пательні. Нещадно пекло сонце. Скеля так розжарилася, що до неї не можна було доторкнутися, а на маленькому клаптику землі і папороті, де відчувалася деяка прохолода, міг лежати тільки один. Ми по черзі лежали на розжареній скелі. Наше становище нагадувало становище того святого, якого замучили спікше на Рашпері. У мене майнула думка про дивну невідповідність. У такому ж підсонні лише кілька днів тому я невимовно страждав від холоду на маленькому острівці. А тепер мені доводиться страждати від спеки на цій скелі. Весь цей час ми знемагали від спраги. Єдиною рідиною, придатною для пиття, залишався коньяк а це було гірше, ніж нічого. Однак ми намагалися тримати пляшку якомога прохолоднішою, зариваючи її в землю, і відчували деяке полегшення, змочуючи коньяком груди і скроні. Солдати цілий день сновигали в глибині долини, то змінюючи вартових, то групами обшукуючи безкеття. Та навколо височило безліч скель, і шукати поміж ними людей було все одно, що шукати голку в копиці сіна. Солдати... Очевидно, розуміли це, бо завдання виконували без великого запалу. Та все-таки ми бачили, як вони іноді штирхали багнетами в кущі вересу. І тоді мене кидало в дріж. Часом солдати довго тинялися біля нашої скелі, так що ми не сміли й дихнути. І ось за яких обставин я вперше почув справжню англійську мову. Один солдат, проходячи повз нашу скелю... Доторкнувся до неї з сонячного боку і одразу з лайкою відсмикнув руку. «Ох, і гаряча ж!» – вигукнув він. І мене дуже здивувала монотонність його мови, а також те, що він ковтав деякі звуки. Правда, мені вже доводилось чути, як говорив Рейсом, але той перейняв вимову від різних людей і говорив дуже погано, що я пояснював його віком». Тим більше я здивувався, коли почув таку саму вимову з вуст дорослої людини. Так я й не зміг ніколи звикнути до неї. Як і до англійської граматики, і дуже суворий критик очевидно вже помітив це в моїй розповіді. Години на скелі тяглися страх повільно, і з кожною годиною мука ставала все тяжче. Сонце пекло все немилосердніше, скеля розпікалась чимраз дужче, помурочилося в голові. Мучила нудота і напади гострого, наче ревматичного болю. Я згадав тоді і часто згадував пізніше рядки з нашого шотландського псалма І місяць нічний тобі не страшний, і сонце не разить удень. І справді, тільки завдяки милосердю Бога нас не уразив сонячний удар. Нарешті, близько другої години, муки наші стали зовсім нестерпні. Доводилося не тільки страждати від спеки і спраги а ще й боротися зі спокусою злізти вниз. Сонце вже котилось на захід, і зі східного боку нашої скелі, невидного солдатам, з'явився клаптик тіні. «Все одно тут умерти чи там», – заявив Алан, сповз через край скелі і опинився на землі з затіненого боку. Я негайно сповз услід слід за ним, але від довгого перебування на сонці так знесилів, що в мене запаморочилося в голові і я, мов, підкошений упав на землю. Тут ми пролежали годину чи дві, знемагаючи від болю в усьому тілі. Лежали на зовсім відкритому місці, і коли б якомусь солдатові заманулось прогулятися в цей бік, він помітив би нас. Проте ніхто не з'являвся. Всі проходили з іншого боку, тож скеля і далі захищала нас. Солдати розташувалися тепер ближче до берега, і коли ми трохи спочили і набралися сил, Аллен запропонував негайно ж вирушати в дорогу. А я тоді найбільш у світі боявся знову опинитись на скелі, тому охоче погодився б на що завгодно. Ми швидко зібрали свою мізерію і почали пробиратися поміж скелями. То повзучи на животі, то з завмиранням серця перебігаючи в відкриті місця. Солдати, обшукавши про око цей бік долини, вже втратили пильність і, мабуть, дрімали на своїх постах знесилені полудневою спекою або ж шпильнували тільки берега річки. Отже, пробираючись долиною до гір, ми весь час віддалялися від них. Мене ще зроду ніщо так не стомлювало, як той шлях. Треба було б мати сотню пар очей, щоб угледіти за всім і залишитись непоміченим на цій нерівній місцевості в оточенні стількох густо розсипаних по ній солдатів. Коли ми перебігали відкриті галявини, Потрібна була не тільки швидкість, а й велика пильність. Доводилося зважувати міцність кожного каменя, на який ми ступали. День стояв такий тихий, що навіть падіння камінця пробуджувало, наче постріл, луну між пагорбами і скелями. Пересувались ми дуже повільно, але до заходу сонця були вже далеченько, хоч усе ще досить ясно бачили вартових на скелях. Несподівано ми побачили перед собою глибокий стрімкий потік – що пробивався поміж скелями і впадав у річку в долині. Вгледівши його, ми забули про всі страхи на світі, кинулись на землю і занурили голови і плечі у воду. Не можу, напевно, сказати, яка саме хвилина була для нас приємніша. Та, коли ми відчули блаженну прохолоду струмка, чи та, коли почали жадібно пити. Так ми лежали сховані в бурчаку від солдатських очей, Пили знову і знову, змочували груди, опускали руки в біжучу воду, аж поки вони починали боліти від холоду. Нарешті відсвіжені ми дістали мішечок з борошном і приготували в казанку драмах. Хоч це було лише вівсяне борошно, замішане на холодній воді, все-таки воно являло непогану їжу для голодного. Там, де немає змоги розікласти вогнище або ж, як у нашому становищі, Щось не дозволяє розпалювати його. В драмах головна їжа того, хто переховується на вересовищах. Тільки ностемніло, ми вирушили далі. Спочатку з найменшою обережністю, а потім дедалі сміливіше, випроставшись нарешті на весь зріст і широко ступаючи, мов на прогулянці. Наш шлях пролягав через круті схили гір та вершини безкидів, а тому йти було дуже важко. Після заходу сонця небо затягло хмарами. Ніч видалась темна і прохолодна, і я йшов майже не відчуваючи втоми, тільки весь час боявся впасти і скотитися згори. Я не мав і найменшого уявлення про те, куди ми вийдемо. Незабаром зійшов місяць. Він був в останній чверті і довго не з'являвся, але нарешті виглянув поза хмар. Освітив похмурі вершини гір і відбився у вузькому рукаві морської затоки – що лежала далеко внизу. Ми зупинились. Я був уражений, що вибрався так високо, і йду, здавалося, по хмарах. Алан же хотів упевнитись, чи ми не збочили з дороги. Він, видно, лишився цілком задоволений і був певен, що ми вже далеко від усіх наших ворогів. Бо решту ночі, нас насвистував різні пісні. Журливі, войовничі або веселі чи танечні, що додавали швидкості ногам. Я почув також пісні своєї батьківщини, і мені захотілося скоріше потрапити додому, аби вже скінчилися пригоди. Слухаючи Алана, я забув, що ми в диких безлюдних горах.